Хоч і з мене усе життя намагалися зробити зомбі, там їм не вдалося позбавити мою душу залишків того, що дедалі втрачало ціну і ставало майже екзотичним. Іноді я думала, що коли б душа, як тіло, могла дивитися в дзеркало, вона б щоразу жахалася, бачачи, як старіє в ній радість, вкривається зморшками чуйність, береться сивиною любов, лущиться ніжність і випаровується доброта. Але хто міг поставити перед душею таке дзеркало, окрім самого себе? А в самодіяльному дзеркалі все викривлено наперед. Через те воно ставало непотрібним. І десь припадали порохами наші правдиві дзеркала, а ми дивилися в якісь інші. І вони нас заспокоювали. Чи дратували і ставали невигідними. І ми вже не дивилися в жодні дзеркала, окрім дзеркал рідних і коханих облич? шукаючи в них того, чого не могли дати скляні. Хтось, мабуть, і тут, за другим кругом чи другим садом, диктував мені думки і шлях, бо довкіл запахло воском, і якісь далекі звуки дуже печальної музики почали долинати звідусіль. Вони пливли, як похоронний марш, моторошно пестячи шкіру і начебто піднімаючи волосся. Але шкіри не було, волосся також. Лише щось морозило душу. І я зрозуміла, що душу чекає нове випробування в прозорості саду чи в темені круга. «Сад восьмий», – знову сказав чийсь голос, і я влетіла у днину. Там, куди я влетіла легко й радісно, розливався день. Він лився як світло як вода, поблискуючи чи то снігом, чи рибою, що мерехтіли переді мною, враженою, не даючи розгледіти себе. То нагадувало танок чи заметіль, і воно було красивим і чистим. Воно кружляло, мінилося і облітало так, не раділо зустрічі зі мною. Лиш тоді я відчула, що ти є справжня німота. Колись за метілі, чи то снігу, чи то цвіту зробилася душа ніколи мною не забута й не випита, душа, в яку я колись давно, дуже, дуже давно дивилася, як у дзеркало. І, раптом прорвавши довколишнє безконечне мерехтіння і легкі одежі, чи німби інших душ. Ми кинулися на зустріч одна одні, як в обійми, припадаючи обірваними краями, кружляючи в безумному темпі з безпам'ятною силою жаги й радости. О, як жаль, що нема очей! Вони би плакали втішені тим, що пошматовані країн наших двох душ нарешті вирівнювалися і ставали цілими, і цвіли, і світилися, і блистіли. Як жаль, що не було рук, вони б обнялися з іншими руками, зігрівали б і терпли б від утіхи. Це була благодать, зіслана восьмим садом на мою живу душу, Можливо, тепер живішу, аніж коли інше. Чому ти не тішилася мені так завжди, без докору, Але з нетерпінням запитала мене душа, Що зазолотіла сяйва дня, потьмаривши всі інші душі, Що теж комусь раділи довкіл. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, заспівала я чомусь з несподіванки, тулячись ближче до золотої душі, наче хотіла зробити її своєю, і до мене приєднався ще один спів. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородице, завжди славно і пренепорочно. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Молитов наших вчасть терпінь не відкинь, А від бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Завмер золотий спів, лишивши по собі далеке від луння. І тоді душа моя вперше засміялася не в житті, а в смерті. То ти і тут співаєш мені дифірамби. А що, хіба я цього не вмів робити, «Чи забував співати тобі хвалу і славу?» Здивувалася золота душа так близько, наче справді була в мені. «О, ні, ти співав мені як орфей, так що зникали всі інші голоси», – палко заперечила я. І у відповідь почула зітхання докору. «Але ж не зникли назовсім». «Ні, не так, ти не знаєш», – я спробувала боронитися. «Не поспішай, хоч тут не поспішай» почула натомість благання. Ми маємо нарешті час і натхнення набуватися тут, скільки зволимо. І все таки чому ти так не втішалася мені там? Я боялася. Чого ти боялася, моя ластівко? Приголубило солодким голосом золото близької душі. Я боялася втішатися. Душа моя, душа душі моєї, Гірко прошепотів голос, чиїсь дуже знайомі слова, і я знову гаряче затрепетала. Але ж ти теж боявся, всі боялися, бо час був страхітливий. Хіба ти забув? Голос обгортав мене, не чуючи слів. Ти боялася мого віку? Сльози здушили душу. Чому вони не проливаються на його золоті груди? на його золотий живіт. Чому вони кам'яніють і не дають говорити? То пусте, що ми маємо скільки завгодно часу. А якщо і тут не маємо? Якщо нас і тут розлучать, як розлучили в житті? Ні, ми мусимо виговоритися вже, не відкладаючи на потім. Бо потім знову створять партію, виконкоми, обкоми, придумають інструкції і моральні кодекси тиранії чи демократії, і вони знову наглядатимуть за нашими душами, вони зволіють те бажання, а потім винесуть їх на якусь площу квітів для прилюдної інквізиції. А у єзуїтів всі майдани квітів, писав колись мій приятель Валерій Герасимчук. Єзуїти від живих душ пустять у чорний дим найкращий твій цвіт під регіт юрби і зап'ють увечері шампанським, кожен біля котрої своєї пасії, чуючи, як подзенькують і на ньому ланці страху і непевності.